Második fejezet. Lila Augustus 26. Reggel hétkor már a bíróság melletti kávéházban voltam. Kint ültem, hogy a korai napsugarak megtalálhassanak, még annak ellenére is, hogy tudtam, a körülöttem álló felhőkarcolók kitakarják őket. Ez a beton felület csak egy órára lát napot, azt is délben. És csak nyáron, mert a szemközti hatalmas torony pont jó szögben van ahhoz, hogy télen elzárja az összes közvetlen fényt. Mindezt tudtam, hiszen évek óta ezen a bíróságon dolgoztam, és a tárgyalások között ebben a kávézóban ebédeltem és uzsonnáztam, mégis kiültem oda. Nem igazán tudtam eldönteni, ez azt jelenti-e, hogy optimista, vagy csupán lassú felfogású vagyok. Üldögéltem ott, és pár percig az üres lapokat pörgettem, igyekeztem visszaemlékezni, hogyan is kezdjem. Már öt év eltelt azóta, hogy naplót írtam. Sűrű évek voltak, nulla szabadidővel vagy toleranciával ahhoz, hogy a dolgok mélyére nézzek annyira, amennyire régen tettem. Hat hónapja vettem ezt a naplót, egy rossz napomon, amikor biztos voltam abban, hogy újra beteg leszek. Folyamatosan kísértett a gondolat, és nem ez volt az első alkalom, hogy meggyőztem magam, az enyhülés véget ért, és a rémálom visszatér. Azután elmúlt a rossz nap. Továbbra is jó voltam, de a naplót ott tartottam az asztalomon, jól látható emlékeztető volt minden alkalommal, amikor elhaladtam mellette. Nem tehetem meg, hogy az élet szépségét magától értetődőnek vegyem mivel csak kölcsön kapott pillanatokban éltem az enyémet. A naplóírás volt a vígaszom, és a társam életem hullámvölgyeiben, de ennél is többet jelentett, lehetőséget biztosított arra, hogy fogjam a gubancokat, és kisimítsam őket. A gondolatok olyanok akár a pára, eltűnnek a szélben, de a papírra vetett szavak örökké ott maradnak, vagy legalábbis majdnem. Ma kiírhatom magamból a lelkemet, és holnap visszatérhetek, hogy ellenőrizzem, míg mindig ez vagyok én. Azt hiszem, amikor úgy érzem, hogy elvesztem az időben, akkor a naplóm egyfajta furcsa iránytű, valójában fecsegés. Ezt csinálom ezeken a lapokon. Hagyom, hogy a gondolatok kiömöljenek belőlem, mint a kivéreznék, és a papír felszívná a lényemet. Azért hagytam abba az írást, mert időpazarlásnak véltem, és az idő olyan dolog, aminek az elfecsérlését nem engedhetem meg magamnak. Tulajdonképpen nem aludtam a kállommal töltött éjszaka és az őrülten korán kezdődő reggel között, amikor is fel kellett készülnöm az aznapi tárgyalásra. A napi zöld szmúszomat iszogattam, extra kell káposztával és búzafűvel. Úgy éreztem, szükségem van a plusz vitaminlöketre és ezek a gondolatok csak halogatták azt, hogy szembenézzek az igazi okkal, ami miatt ismét ezt a naplót forgatom. Ideges voltam, pedig mostanában már nem szoktam az lenni. Nem, mert minden a helyén van, minden tökéletesen szervezett, és pontosan tudom, mit kell tennem. Csak azért mentem bele, hogy kalummal vacsorázzam, mert váratlanul ért az egész. A fenébe, könnyedén listába tudnék szedni tucatnyi indokot, hogy miért nincs itt az ideje új viszonyba kezdeni. Az ítélkező pillantástól, ahogy kallom a kompon nézett rám, felállt a hátamon a szőr, azután meg már csak arra emlékszem, hogy belemerültünk abba a csodás beszélgetésbe vacsora közben. Igen, volt egy pillanat késő éjszaka, amikor a sötétben a karjában feküdtem a félig felújított lakásában, és jó volt arról álmodozni, hogy talán újra látom őt. Jó volt arra gondolni, hogy esetleg összefuthatnánk egy kávéra, vagy valamelyik este megihatnánk valamit a kombbárjában. Ismét, órákon át beszélgetnénk, majd szeretkeznénk a lakásán. Ezúttal maradnék, és együtt ébredhetnénk, ő pedig elmagyarázhatná, hogyan sikerül életben maradnia, abban a borzalmas lakásban, amiről a nagy jégháza jutott eszembe, az volt éppen ilyen. A második héten, amikor belekezdtem a felújításba. Az első dolog, amit megláttam, amikor beléptünk, a festék mintákkal telepacázott fal volt. Kallumnak nyilván pontos elképzelése van arról, milyennek kell lenni egy ilyen színskálának. Tökéletesen egyenes vonalakban és oszlopokban sorakoztak egymás mellett a különböző festékcsíkok. Több tucatnyi volt belőlük. Katonás rendben, mintha a bizonytalanság rendezett jelképei volnának. A konyha atomjaira hulva, az egyik szoba mennyezetén egyenetlen szélű lyuk, valószínűleg az oda tervezett világító testhelye, a beépített szekrény darabjai a hálószoba falához támasztva. Minden funkcionális volt, azt hiszem, de kétségtelen, hogy még semmi sem készült el. Amikor én végeztem felújítást, már alig vártam, hogy kész legyen, és élvezhessem azt, amit létrehoztam. Kálum ezzel szemben nyíltan bevallotta, hogy már hónapok óta ilyen nála a helyzet. Bizarr. Mi volt az, ami ennyire megfogott lumbon. Pontosan olyan pasi, amilyeneket mindig is úgy kerültem, mint a pestist. Először is divatosabb frizurája volt, mint nekem, a hajtincsei a feje és hátul trónoltak, oldalt egészen rövidre nyíratta. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy valamilyen terméket is rákent, azokra a tökéletes tincsekre. Terméket. Az ég szerelmére. Én nem is használok termékeket. És a melkasa? Magától olyan sima, vagy talán gyantázza? És ha elbizonytalanodva azt feltételeztem volna, hogy valójában nem más, mint egy 180 cm magas férfiasság hibrid, akinek magától ilyen szőrtelen a teste, nos, akkor is ott volt az a tény, hogy úgy illatozott, mintha akkor lépett volna ki egy arcesz reklámból. Talán a samponyját vagy a dezodorát éreztem, esetleg mindkettőt. Bármi is volt, kétségtelen, hogy tele volt metilkloroidszal, nátrium szulfáttal, és az Isten tudja még mivel. Valószínűleg figyelmeztetnem kellett volna, hogy vegyszerekkel mérgezi magát, olyasmikkel, amik tönkrevágják az endokrin rendszerét, és felgyorsítják a sejtjei öregedési folyamatát. Az egészben a legrosszabb, ez a vállalati kapitalista dolog. Őrület belegondolni, milyen volt, amikor céges joggal foglalkoztam. Ma már képtelen vagyok nem gyűlölni azt az életvitelt. Keményebben dolgozzak, hogy több pénzt keressek, hogy több árút vegyek, hogy a cégek több pénzt tudjanak fizetni az alkalmazottaiknak, akik ilyen módon még több mindent megvásárolhatnak. Agyrém. Tegnap este, néha, amikor beszélt, biztos voltam benne, hogy az élete túlfeszített, és ki akar törni abból a ketrecből, amibe önmagát zárta. Láttam rajta azt a zavarodott, elégedetlenséget, amit én is éreztem, amikor még nyakig elmerültem a céges életstílusban. Talán az egyetlen oka annak, hogy makallumra gondolok, éppen az, hogy előhozta belőlem a vágyat, hogy megmentsem. Igen. Előhozta, mert az egykori önmagamra emlékeztetett. A fenébe is kit akarok átverni. Nagyon megkedveltem. Tetszett az állkapcsa, szögletes vonala, és a meglepődöttsége mosolyában minden alkalommal, amikor megszólaltam. Tetszett a csendes magabiztossága és a vad kreativitás szikrája, ami valahol az öltönye alatt rejtőzik, arra várva, hogy szabadon eresszék a nagyvilágban. A legjobban valószínűleg azt tetszett, hogy biztonságban éreztem magam a karjában, mintha hazaértem volna egy kimerítő, féktelen kalandból, és végre megpihenhetek. Jó volt megmutatni neki a fámat, jó volt berángatni a vízbe. Szórakoztató volt eltölteni vele pár órát, és nézni a riadt örömöt az arcán, amikor kilépett a komfortzónájából. Egy másik életben olyan szeleburdi lettem volna, akár egy iskolás lány, és most azt tervezgetném, hogyan futhatnék vele össze ismét. Helyett egy olyan dolgos napomat élem át, amilyen potenciálisan a többi is lesz, így nem találkozom vele. Nem lenne igazságos egyikünkkel szemben sem, bárcsak az volna. Ó, ha ellazulhatnék és élvezhetném a vak naivitást, ahogyan kallum teszi. Azt kívánom, bár csak én is tudnék abban a hitben élni, hogy még számtalan év vár rám, van idő, amit csak úgy hetek, és megvárhatom, hogy az élet megtaláljon engem. Bár csak lenne időm flörtölésre és bolond szerelmi kalandokra egy olyan férfival, aki hajápoló szereket használ, bár csak rá tudnék áldozni pár estét, esetleg hetet erre a dologra, és megnézhetném, misül ki belőle. Engem nem érdekel az örök boldogság, nekem az is tökéletesen megfelelne, ha itt és most jól érezném magam.